Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. We should buy a bar. Of course we should buy a bar. We should totally buy a bar. We should totally buy a bar. Our bar would be awesome. And dude, dude, dude, dude, dude! <laughs> The name of our bar... Välkomna ska ni vara till avsnitt 162 av BB-podd på gt.se Där vi till exempel pratar om IFU Göteborg Och när jag lägger ett såhär ganska generiskt intro på allt det Då vet du ungefär vad det är som har hänt Du har glömt att skriva intro? Jag har glömt det liksom, jag brukar ju ha ett litet sådär En liten in-touch på på podden där där man tar upp något som är aktuellt eller oaktuellt eller något som bara som känns eh alltså att man har på tungan liksom. Mm. Men den här gången så har jag missat det för vet du varför? Nej. Jag gjorde som där igen Bojanic. Du som la på och sovnade. <laughs> <laughs> eh så det blev det här som vi fick nöja oss med nu. Jag tycker jag ska bara kapa in det då. Ja gör det för, för det, fan. Det, det är så här villarna vi tar det, egna initiativ här i podd. Det gick ett rykte på Twitter om att Häkan hemligt om att Johan Hamlin nu då ska lägga av som elitdomare och det gör ju också att vi tvingas sluta spela då Nordman i Bebepod och det vill vi ju inte ska hända för vi älskar ju håkan Johan Hamlin, du, du menar att vi på något sånt imaginärt ska hissa upp Nordman i taket som de gör i vissa så här hockey hockey arenor som tar magister upp tröja nummer 10 så istället så hissar vi upp vandraren i taket liksom i någon sorts hangar vid någon sorts grusgropar i, I såna fall i någon sorts skägg ja. med <laughs> Med, med konstiga piercingar i hela ansiktet yes. och iklädd en sån här ljutesäck ja. och 800 spän på fickan. Det sjuka är ju då liksom att när man går in och tittar på en bild där på Johan Hamlin så är han ju oerhört lik själva originalet Nordman och det bara det är ju roligt. Bara det är ju kul. Så vi vill ja. tacka Nordman och Johan Hamlin för en fin tid då jag tycker att han får sin bump här en sista gång. Vi säger välkommen tillbaka till en av våra gamla fina sponsorer eh som nämligen är Garageport Experten med Daniel Sackrisson stor blåvit supportör i spetsen för oss i alla fall. De har en super super fin drive just nu där man kan få köpa en hörmans garageport ur LPU sortimentet. O vad i helvete är det? Jag frågar sig folk. Är utt sortimentet är ju då deras lilla premium sortiment hör man i sig är ju då eh garageportarnas motsvarighet till fucking Mercedes-Glimberg. Ja, det hör man nästan. Han är ju roligt alltså. Och LPU sortimentet är då eh, motsvarigheten till E-klassen, vi snackar garageportarnas jävla Rolls-Royce, inte Mercedes. Ännu bättre Verkligen så Och för att ta del av detta 20% erbjudande Från Hörmans grymt bra LPU-sortiment Så ska man gå in på garageportexperten.se Snedsträck jubileum så dyker de upp där Jag säger som jag brukar Glimberg Jag har inte en sån här garage Men ändå blir jag sugen på en sån här garageport <skratt> Gör så här, kolla in Daniel på Twitter också Om ni har det, han heter D. Sackridsson Och han är en riktigt god gubbe Som brinner riktigt mycket För blåvitt och som man kan ha Riktigt goa diskussioner och tjöt med Det hade du häromdagen, jag såg att du var ute och vevade Mot honom, det var inte schysst Jag måste sluta med det Sjunkentonkosar Sen, sen, sen, sen, sen Sen, sen, sen, sen, sen, sen Sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen Sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen för du nu har äntligen den stora nyheten släppt. Ja, för en gångs skull så ser man lite glädje i dina ögon på riktigt. Ja, men det var ändå väldigt väldigt roligt det här restaurangprojektet som du och jag har gett oss in i som vi har jobbat med så oerhört länge och i tystnad också. Ja, fast du får inte kalla det för projekt för då låter det som sådär Paris Saint-Germain. Det kommer in någon sorts oljeshejk riddandes på en eh, oljetanker och ska bara spritza ut sina jävla miljarder i någon sorts pengatvätt. Det är inte det vi ska göra. Nej, du och jag sitter ju inte heller på oljeshejkskapital. Nej, det är det, synd. Det, det hade varit så enkelt i livet om man hade gjort det. Nej, men det är väl så här att vi, vi och många har väl under en ganska lång tid tyckt att fan det saknas någonting på restaurangkartan och pubkartan mm. i Göteborg och det är liksom ett ställe där det ändå känns lite hemma och bara ah. blåvitt. Mm. Det är naturliga go-to stället för att kunna sätta sig och snacka med andra blåvita och även om man kommer gående själv och ska gå och ta en öl eller vill checka lite mat så ska det finnas ett ställe som man bara knallar till och vet att här sitter det lika sinnade. Och det känns ju extra roligt att vi får göra detta tillsammans med en av blåvits riktigt stora spelare. Tobias Jensen ja. Ja, precis. Ja, men en häftig grej bara att få göra det här. Det här har ju varit en dröm som har funnits i så jäkla många år och som vi har pratat om till och från och sen var det väl något år kände vi så att ska vi inte bara slå slag i saken och göra det nu? We should buy a bar. Ja, men lite det var ju också under under <laughs> ja. alkohol vi vi <laughs> vi faktiskt sa att det här borde vi göra nu. Men så drog vi igång det någon gång i början på detta året som vi verkligen satte igång den här lilla arbetsgruppen och vilka är det som är med i denna som satte spaden i marken eller hur och så, så det har inte försökt att gräva i liksom nej. Men, nej eh nej men det är ju du och jag ja eh Tobias jo. så det är Rickard Atling som är mer känd som Ärling som skrev på bara benen en gång i tiden och som har varit med i våran podd också det finns ett avsnitt man kan lyssna på där Jag tror de flesta lyssnarna vet vem Ärling är ja Och så är det Rasmus Forsgren som eh framförallt driver Ängla hjälpen idag va. Mm. Och är med i Änglarna har också varit med i våran podd vid flera tillfällen. Och sen är det en kille som inte har varit med i våran podd men som vi pratar om väldigt ofta i våran podd och det är Micke våran polare på ekonomistyrning. Precis så att det är någon som har koll på <laughs> siffrorna också. Det är det är en tur. Det kommer också då göra att vi inte kommer gå under på grund av inte betalt in moms och sånt som vad det heter typiskt bra grejer då koll på. Typiskt bra grejer. Ska vi ändå tillåta oss själva att öglänsa lite eller hur på att säga, men ändå prata om vad vad vi har tänkt oss för sort ställe? Ja, men det här kommer ju att bli en restaurang där man kan se på sport och det som skiljer sig då från de vanliga och så fina eh ställena är att vi kanske inte då kommer servera barbecue sås och hamburgare med pommes frites och den typen av mat utan vi kommer mer köra på västgustemat och lite fint sagt husman. Jag menar om man vill gå ut och kolla en match och inte vill ha det här formulär 1a-sportbarerna som det finns många av och jag gnäller inte på dem men det är ofta där som man hamnar om man ska se en match på stan och då är utbudet ofta ganska samma. Det är ofta klubbsandwich med pommes frites, det är ofta hamburgare med pommes frites eller så kan man faktiskt lyxa till det med en stor korv och pommes frites. Ja, men i alla fall så så kände vi då att det kanske kan behövas något komplement till det. Och vi tänker oss också kanske ett ställe som inte är helt täckt med matchtröjor och gamla bilder på baseballspelare och så där, utan ett en vanlig clean pub, restaurang. Fastade också finns eh, tv-skärmar som man kan se matcherna men där kanske inte stället domineras totalt av de här tv-skärmarna. Är vi någonstans i närheten vad vi tänker oss nu eller? Jag, jag tror du är någonting på spåret. Ja men en sak som jag ser fram emot väldigt mycket med detta det är kanske att liksom kunna ha ett ställe och hänga på och kolla på på matcher och sånt där. Fast du vet ju också att när när när man, när du tycker så här man ska vi gå och kolla någon match så här så är det kanske Roma Lazio eller någon sån där du vet stor match i Italien mm. whatever eh då sitter ju jag ju och snackar om allt annat än den matchen och så var ju nu blev det mål fan var sånykt och så där. Eh jag vill ha någonting där man kan sitta och slö kolla matcher, ta en bash och snacka skit under tiden. Och jävligt gärna då med andra blåvita polare, bekanta som man träffar, som man liksom man, man kan ju sitta och kolla på något romderby eller någon match i, i England eller eller så där. Och så kan man bara sitta och snacka blåvitt under tiden istället. Och så kan man bara ha det som en en anledning att träffas. Är, är du med mig? Jag tycker det låter svinfint. Det här är ju då alltså din, min och tobbe så alla andras stora dröm att kunna få göra det här fina stället som vi kan alla samlas på och känna att vi har som en riktig hemmapunkt. Ja. Och vi har ju fått tag i en väldigt stor lokal. Var ligger den, Jocke? Den ligger på en tvärgata i Friggagatan. Eh uh typ 10 minuter om man stelnterar bort till Gamla Ullevi eller till centralen också för den delen. Moonwalker 10 minuter. Det vill ta en och en halv minut med taxi tror jag det tar till Gamla Ullevi där. Ja, men det tar väl några minuter, 3 minuter eller någonting om man tar vagnen också. Så att det det är inte så långt borta. Det kommer bli ett bra ställe att ladda upp på innan match, det är det du säger. Absolut. Ja. Och lokalen är ju faktiskt väldigt väldigt stor. Eh och det är ju för att vi vill att så många som möjligt ska kunna samlas när vi har de här riktigt roliga dagarna. Låt oss köpa någon sorts idrottshall eller det så är det inte heller. Det är inte en publika stor som gympasshall. Men vi, vi kommer ju då med själ och hjärta blåsa ur hela lokalen för idag är det en verksamhet där som kanske inte varit så här superrenoverad så att vi kommer göra lokalen väldigt väldigt fin. Ja, och det är där ni blåvita underbara bebopod-lyssnare kommer in i bilden för du och jag är totalt värdelösa med hammare. Jag vågar påstå att vi är värdelösa med skruvmejsel och vi är värdelösa med kofot. Ja, helt klart. Ja. Vi kommer som sagt renovera hela lokalen. Vi kommer följa hela renoveringen. I podden och på sociala medier Så ni kommer liksom få vara med Från att vi går in där med slägga och slår sönder allting Till att vi sätter den sista lilla servetten i servetthållan Och öppnar dörren Och vi undrar om ni då Kära blåvita BB-podd-lyssnande Hantverkare Vill vara med på det här projektet Ja men vi ser ju mycket hellre Att det är en blåvit, ja men till exempel elektriker eller så där som drar kablarna in i restaurangen och vi ser mycket eldrätt rören läggs av en blåvit rörläggare och vi hoppas att man kan göra något jävligt bra tillsammans med den här grejen. Kan du då utlova att man inte blir filmad av dig hela tiden i det projektet om man inte vill det? Man kan välja att vara anonym också det det det. Ja. ja men det ska bli så jäkla roligt Att komma igång Och om du har då en hantverksfirma Och är blåvit Och har en lucka I någonstans januari, februari, mars där, Hör av dig till oss På bbpodd At gmail.com B-B-P-O-D-D At gmail.com Så ska vi se om inte vi kan pussla ihop något riktigt bra där Åter till kärnverksamheten va åt er till att prata skit om andra lag och positivt om IF Skytteborg. Ja, sen vi paddade sist har vi hunnit spela två matcher eh mot ÖSK borta och mot Malmö hemma och jag tänker att vi börja med den som vi hade sist. Jaha, vi börja med ÖSK. Okej men. Ja, då över det. Och då tänker jag att eh här är det någon som får göra en pudel ganska ganska direkt va. Alltså vänta nu här, vänta vänta nu mer. Du tycker att jag ska pudla för att jag tidigare har kritiserat Benjamin Nygren under en period då han borde få kritik. Nej, det, det köper inte. jag fan inte. Däremot så jag tar inte ifrån han, hans jäkla fina prestation nu. Jag blev så jäkla glad när jag fick se vad han kunde göra. Han visade på hunger, han visade att han verkligen vill det här och han visade att han kommer slåss nästa år det är synd att han då får göra detta i näst sista eller i i den absolut sista matchen för det tar ju tag innan han får spela fotboll igen. Ja, men samtidigt så så vill jättemånga då som tycker ja varför har vi inte spelat honom hela säsongen? Mm. Jag tror ju att det mycket riktigt är så att sån blir med väldigt många unga spelare när de kommer upp i a laget så får de först en liten boost och sen när nyhetens behag har lagt sig så får de en ganska köttig period att ta sig igenom och nu verkar Benne ha tagit sig igenom den perioden och kan liksom levera och flyga fritt. Han stampat igenom fläsk. <laughs> precis. Så jag tycker att det är jättebra att de har matchat och varvat in honom i, i precis en bra takt. Han fick liksom eh, debutera i Allsvenskan borta mot Bayern, sen fick han gå in från start mot Malmö och nu så fick han gå in mot ÖSK och, och hänga två mål och, och, och dra på sig en straff och lägga på sig men eh, ja, fixar straffen åt fixa straff oss. Ja. Det blir fint. Ja, det var fint. Vilka jävla chippa och Giorgi på straffen. <laughs> visst är komma det kommarin också. Kan vi inte ta den direkt bara? Det är ändå Georgies jalla chipp den nu. Jag tycker det är så fint för att just eh eh jag vill dra en parallell till Sergio Ramos när han chippar. För det han säger efteråt är ingen förväntar sig att jag skulle chippa. Och lite samma är det med Kalashnikov. Han skjuter snabbare än eh, sin egen skugga. Ja men grejen med Georgie är ju att i de här lägena Så det är så jävla jävla iskall. Mm. Vi har ju sett en hel del såna här superkritiska straffar som man har bara bombat in i sista sekunden mm. eller frisparkar. Mm. Alltså det är ganska många såna där, där pulsen måste borde ju vara Totalhög liksom Och han ligger på vilopuls konstant istället Ja men han är ju som en jävla yrkesmördare liksom det, det, det, det finns inte en chans att han får puls för detta Det är the hitman liksom Kalashnikov Ja det, det limmar jävligt bra måste jag säga Och nu sägs det ju att vi har löst honom också ja, denna segdragna jävla följetång verkar ju få ett lyckligt slut i alla fall. Och hade den inte fått det så hade väl folk samlats med högafflar utanför kanotkvården ja. skulle jag gissa. Ja, det känns jätteroligt att få med honom in i nästa år. Sen får vi se hur långt det här kontraktet blir. Och vad som händer i vinter vet man inte heller. Men vad jag ville sagt om Benjamin Nygren innan du bara brötade in med olika ryska automatvapen här. Ja, men nu kippar han ju in en straff. Ja, men... Det är att en av anledningarna, tror jag, till att jag kanske har haft lite svårt att ta till mig honom... Gritofsen. <laughs> Den ska vi inte prata om ens. Men jag har liksom inte hittat hans usp riktigt. För när det kommer upp så här unga talangfulla, precis helt anfallare, så brukar de ju ha en speciell grej som sticker ut. De är jävligt snabba. Eller de är väldigt bra på att finta och ta sig förbi. Eller att de är är långa och nicka bra eller du skjuter sten hårt mm. men men jag har inte riktigt hittat benjaminns sån usp riktigt fören nu mot Örebro för då, då blev det ganska solklart för mig att det är ju spelsinne dyka upp på rätt plats vara liksom på rätt ställe vid rätt tidpunkt och kunna skarva bollens toucha vidare bollen ja men du, vara vara liksom en jävligt naturlig del i spelet Det är där som han har sin styrka. Du menar att hans två mål inte direkt var några klären Cedorf avslut så att säga. Nej, det var inte bomber i krysset. <laughs> det är ganska enkla så här basic eh anfallare målskytt avslut. Mm. Och det är ju också bra. Men ja, det är framförallt när man spelar i Allsvenskan när man inte riktigt har den typen av eh, kvalitet. En annan sak som jag också måste säga att jag tar med mig från den här matchen, det är att det känns verkligen som framförallt i första halvlek, första liksom eh kvarten att det är ett IFK Göteborg som kommer ut och känns som ett lag som har varit nere på botten och vänt. Förstår du vad jag menar med det liksom? Mm. Att... Kan kanske var lite sent på. Jo, <laughs> det det är det sen om vi slutar 7:00 eh, eller eller 11:00 det det måste vara hänt. Men du men du förstår vad jag menar, det känns så lite som då att i alla fall för den här gruppen spelare så är det värsta över och nu kan man börja se framåt och och bygga uppåt så att säga och det är faktiskt lite spelglädje inblandat också man känner fan vad skönt nu kan vi lira lite fotboll det tror jag är väldigt viktigt för den gruppen av spelare Jo men och det var något krav egentligen man måste komma ihåg då att i Skytteborg 2018 i starten startade egentligen med en helt annan starthel vem var man avsluta med Och det har varit en jäkligt rörig säsong där man tappar fem spelare från startälvan. Och det är klart att det tar i tid att hitta tillbaka. Jag kände som att man byggde någonting jäkligt bra och att det blev bättre över perioden eh, i början. Och sen så när alla försvann så hamnade man i en djup dal. Man övergav hela den identiteten man hade byggt upp under året. Och sen så handlade det bara om att rädda poäng. Och nu känns det som att man har hittat till varandra. Ja men man tog sina första steg in i 2019 på något sätt fast man pratar i, ja, i, i bildbro kan ja, ja, nu vet, jag riktigt jag. riktigt klichéigt men ja, äh, jag tror att ni förstår vad vi menar. Sen så var det i en period i framförallt andra halvlek efter 2-0 och efter att äh, efter de har fått äh, Mikael Almebäck utvisad eh äh, där vi lite tappar greppet och det är väl kanske en kombination av att Örebroschen att ja ville grund med 2-0 och eh, har fått en gubb utvisad fuck it nu kör vi det får bära eller brista liksom och börja bara hamra fram allting i eh, offensiven och då kommer lite tillbaka av den här ängsliga liksom rädda ställa sig på hälarna känlingen i blodet tillbaka mm. och det är någonting man verkligen måste jobba med i vinter hur man hanterar de situationerna för att vi ska inte bli tillbakadragna av ett örebro med en man mindre när vi leder med 2-0 då ska vi bara kunna spela runt och döda det liksom. Det är ju klassiska självförtroendedippen som hamnar i laget så fort vi leder. Då också rider man ju ut stormen eh på ett ganska enkelt och effektivt sätt genom att bena min nygren gör 3-1. Mm och då är det ju så att säga over and out ja. och tre poängen går till oss och vi slutar 11 i allsvenskan mm. jämfört med förra årets 10:e plats. Mm. Vad vill du säga? Jag <laughs> att att det blev ganska likt ändå på något sätt. Ja men, jag men jag håller kanske inte riktigt med dig. Vi har ju pratat flera gånger i, i år då om att eh, vi inte kommer straffas på grund av att de andra lagen är för dåliga. Och jag tänkte faktiskt det finns ju faktiskt lite substans i det. Det är ju inte bara någonting man säger. Ehm inför den matchen hade vi 28 poäng inför matchen mot Örebro och på 28 poäng hade vi faktiskt förra året åkt ut. Så det var en man kan säga så här att hade det varit en avgörande matchen förra året så hade det varit verkligen kniven mot strupen. Jag <laughs> tycker du kan inte räkna med en poäng som vi faktiskt inte fick men ja, jag, jag jag fattar vad du menar. Ja, säg bara att inför sista matchen stod vi på 28 poäng och det hade vi åkt ut på om vi inte hade vunnit då som vi gjorde och om därför vi hade förra året, vi hade spelat i förra året alltså svenska men detta årets eh, poäng. Då hade <laughs> och vi, vi inte även vunnit den sista matchen som vi nu valde. <laughs> så hade vi åkt ut. <laughs> vi hade slutat på 13:e plats förra året så säger vi. Ja, vad ja. de lagen som hade ännu sämre poäng då hade de hade liksom <laughs> tvärt eller? Jag kollar faktiskt på det där. Jag vill jag ju fatt, se nej men jag, jag tyckte jag tyckte det var intressant <laughs> så jag ville se om Trällberg var historiskt dåliga. Men det var de inte. Nej, typ grunda billingsforskel. Ja ja, man ser så historiskt. Jag jag tänkte mer i närtid. Jag tänkte kanske 10 år tillbaka, men nej, äh, vi behöver inte backa länge för att hitta sämre lag så att vi, vi släpper det. Jag vill ju trycka till Trelleborg. Ja men det som det som jag tycker kanske att man glömmer lite i de här diskussionerna om poäng när man jämför 2002 med i år, det är ju att topplagen har blivit oerhört mycket bättre också. Eh för att på samma sätt som att man skulle ha åkt ur med de poängen då och då så hade det ju räckt med med ganska mycket mindre poäng än eh, än bara topplagen hade idag för att vinna Allsvenskan för några år sen. Förstår du vad jag menar? Mm. De lag 1 2 3 4 och 5 tog mycket mer poäng i år än vad de har gjort innan. Samtidigt slog vi Östersund hemma, vi slog Malmö borta. Nej ja, men det är många lag som är bättre i år eh emor det var till det så att man kan inte bara göra jämförelsen där nere utan det handlar ju också om att de andra lagen går i nästan rent de som har de bästa trupperna så att min konklusion är att hela den här poängjämförelsesgrejen är ganska den blir lite skev jag vet inte Vad fan ska jag jämföra med om jag De inte får jämföra med det? Du tittar på mig som att det här tänker jag nog klippa bort. Nej, men jag, jag känner ju bara att det är det vi kan referera till. Vi kan ta 2002 då. Då slutar vi på 28 poäng efter 26 matcher. Det hade vi också efter 29 matcher i år. Så tekniskt sett var vi då sämre 2000, äh, 2018 eller 2002. Skit i det. Det har varit ett jävligt stökigt år. Det är skönt att det är över. Vi spelar Allsvenskan nästa år. Vi har en ny sportchef sannolikt på plats då. Det kommer in nya spelare, det kommer hända en hel del. Och vi har en tränare som har varit med i frågasat likt många andra tränare som har varit i frågasatta tidigare år som sen sitt andra år har gjort det väldigt mycket bättre och vi håller tummarna för en liknande jävla resa. Ja, och inför nästa år så uh, har vi också lämnat uh, bakom oss de obegripliga värvningarna av Marcus Degerlund och Frederik Holop Jensen för de lämnar klubben att vad är hård nu eller? men frågan är vem som känner sig mest blåst är det Markus Degelund eller är det Ingbritt dåstå ställer man sig frågan Ingrit värvas till säsongen säljs efter ett halvår tillbaka får ingen speltid i pre-sidsvärmning eller Markus Deglund som lånas till oss från Bayern de som någon sorts frälsare ska ja, han komma in för att han behöver speltid och inte kan få det i Bayern kommer Jos får spela mot Bayern orsaka straff och sen gör Sortie i IFK Göteborg som killen som sabbad matchen ja det är ju som ur en ding ding värld jo, men frågar i vem är mest missnöjd tror du men det var Holger Bjersen vi skulle jämföra med nu ja fast han har ändå fått spelt Han kan ju inte vara missnöjd Kommer in i en ständig katastrof Och får chansen gång på gång på gång För att ytterligare göra det mer komplext då Så är det ju faktiskt så att Åldrup Jensen gör typ Två, tre ganska bra matcher ja. Och det är mot Östersund hemma väl när ja. de tar 3 poäng. Sen är det Norrköping borta där vi håller på att ta 3 poäng ja. och sen så är det BP borta där de ja. tar de absolut mest viktiga poängen någonsin i de matchen är han rätt bra. Ja, jag visste det är så. I de andra så är han ett ett jävla mysterium, en gåta. Ja. Det är som är det här han är Batman som dyker upp med så här frågetecken i ansiktet. Där där är han liksom. Jo, ja, han bör ju vara allsvenskans mest nöjda spelare i år. Ja, men speltid kontra kontra kvalitet. Ja. Han spelar inte blåvitt nästa år. Vi kan vi kan skriva av honom här. Vi kan vi kan glömma Foy för alltid. Får jag säga tackolov. <laughs> tack och hej. Ska vi ge oss på sista matchen hemma mot Malmö då? Mm. Hamnar vi i någon sorts jäv situation här nu med med Tobias när han gjorde sin sista match och vi eh, ska öppna restaurang till fans med honom. Får vi inte kommentera detta nu då? Men alltså jag han spelar 5 minuter. <laughs> Oj, tog en ja. riktigt rötten frispark. Ja. Det, alltså, det är så det är. Leccent ja. och vi ringa hyllningar för det. Nej, vad vi ska hylla är Tifot som som gjordes på ett jävligt snyggt ja. och värdigt sätt. Jävligt bra jobbat av Tifogruppen som vanligt. Vi mm. börjar vänja oss vid en hög nivå där. Man bör bli bortskämd nästan med det precis så gör nu en riktig rävssäsong. <laughs> Nej men det är inget lismande, det Nej. blir ju bättre och bättre hela tiden. Jag tycker det är så roligt. Jag tycker det utvecklas generellt i Sverige och jag tycker att vi är skitduktiga och hänger med. Och det gör mig fan stolt. Sen sen så blir det ju en lite märklig eh, sista match när huvudpersonen <laughs> inte kan delta så mycket. Det mm. det får man ju säga. Men det som gjordes tyckte jag gjordes på ett fint och värdigt sätt. En bra avtäckning. Du hur mycket ber du dig i avtrycka tummen på Twitter när folk var ute och veva över att Tobias Ericsson inte fick mer än 10 minuter att poja. Ja men det här är ju också ett klassiskt så här exempel av nu måste man ha lite man måste ha korten innan man spelar dem så att säga. Mm. Du kan inte sitta och trycka ut liksom hjarterest när du inte har jätterest märklig metafor. Nej, jag hör, jag hör. Nej, ja. ja, men för det var ju så här att Tobias, han fick nog bestämma exakt hur många minuter han skulle spela. Ja, han fick det. Eh, uh, han var skadad, då skulle nog inte ha spelat den här matchen överhuvudtaget, men nu var det sista matchen och 8 minuter kan man väl stapla runt på en fotbollsplan även om man är äld betydligt äldre och mer skadad <laughs> än 30, Tobias var. 36. Såg <laughs> jag. Men jag träffar honom två mm. dagar innan den här matchen. Eh, uh, och och jag såg honom då gå på gatan och han liksom haltar sig fram. Jag får vad ska du? Jag ska iväg och tömma knät. Det låter bra. Då var det var som då skulle. Då var det var som skulle ut för att och, man skulle ja. Och då pratar vi inte det här eller eh, kamerastemmet, <laughs> tv-stemmet. TV nej, nej. Nej. nej, precis. Han är stor. Fan, vad absurt. För 2 tummare i, i knät hade den. <laughs> Springe fram de dummare ja. inne på läkarkliniken där i ja. Malmö hemma då. Eh uh, måste... men, men men innan uh, vi avslutar det, det fanns ju till och med en symbolik som man kanske glömdes bort lite det. Tobias är född 1982 och 1982 tog blåvitt sitt första UEFA guld och därför så tyckte de att match minut 82 var en trevlig match minut att gå in i. Eh uh, så var det tänkt. Det är kanske inte framme 100% inte om man läst alla reaktioner i alla fall. Vad fint. Eh uh, nu, nu tänker jag <laughs> gå vidare på på det här på matchen. På matchen gör jag. Ja. ja. Och det finns ju en spelare som man har varit så orolig för. För hur det ska bli när han kommer tillbaka. Och jag vet att jag dratt den här parallellen tidigare. Men man kunde se det när Robin Söder gjorde sin comeback. Att det riktigt aldrig fanns det där steget. Det fanns inte samma kreativitet. Det fanns en rädsla när man gick in i dueller. Och Pacan må inte ha Robins muskler kanske. Men fan vilken spelare han är. Han lägger alltså tre stycken frilägen egentligen. Han upp när för tre stycken avslut direkt i första halvlek. Vilken annan spelare i IF Skövde kan göra det från mittfältet? Nej, ja, är det så att vi ska vinna den matchen eller har någon chans att toppa engi den matchen mot ett Malmö som spelar för spelare är jävligt mycket bättre. Det får man faktiskt erkänna ja, just nu utan tveka. Då ska i alla fall en eller två av dem sitta om det ska bli match överhuvudtaget. Mm. Där så så har vi forwards som sätter dem eh så så kan vi faktiskt göra ett resultat även på matchen och det är jävligt fint att se att Paka kan vaska fram såna chanser. Nej men ut, utan Paka i den här matchen med den kreativiteten och det modet som finns i honom så hade vi inte varit i närheten av att kunna ta poäng i den matchen. Nej men och det gör ju också på något sätt att att som han han springer i täten på något sätt eh och och injuter lite tro i resten av laget här. Jag vet men det första av de här är väl ganska tidigt i matchen liksom. Mm. Han han backar inte för de här gubbarna även om de känner liksom trippla lönen och så vidare utan det gör ju på något sätt att det väcks en, en lite tro i laget där liksom att fan det här kanske vi kan göra mm. någonting av och jag tycker liksom att hela första halvlek efter det blir ändå Det blir någon sorts embryo till vad det kan bli i framtiden. Mm. Och ja, nu låter jag så där jävla halleluja Bagdad Bob igen. Men vad fan? Om man inte ska tro på någonting, då då då får man ju gräva ner sig totalt. Det finns ju kvaliteter här. Ja, och det kunde vi också se då. Om vi gick till nu hoppar jag lite här, men när man såg då Berne med Nygrén i Örebro matchen tillsammans springa med Paka så såg man att det fanns mycket rörelse och kreativitet och folk som faktiskt sökte boll på ett helt annat sätt innan och det var lite väldigt statisk fotboll vi fått se. Det har varit backar som bara försöker springa med bollen rätt fram för att man inte har någon aning om vad man ska göra. Här såg man tydligt att det fanns en idé med allt man gjorde. Ja, men samma med Sargon i Örbro matchen som bara touchpassar till mm. till Benjamin på ett jävligt helt rätt sätt liksom. Det är mm. så man spelar fotboll framförallt på konstgräs då. Mm. Eh, så det får vi ändå ta med oss eh väldigt mycket från den matchen mm. att det fanns ändå ett ett lag som på något sätt kunde våga stå upp mot Malmö FF som som i detta läget är ett väldigt mycket bättre fotbollslag. Sen så slår det Malmö på gasen i andra halvlek. Jag kände när de bytte in Anders Christiansen precis innan paus konstigt mm. nog. Så han det var oh fuck. Det här var inte bra. Nej. <laughs> Och det var det inte heller. Nej nej nej. Där har vi en han kan spela fotboll. Ja, det är Herregud vad fin Anders Christiansen är. Duktig fotbollsspelare ja. men nu är han det... svårhatad också. Ja. Det jobbit. Det jobb jobbit det. Ja, du måste han känns sympatisk och så. Ja, han kändes ja. som en bra kille liksom. Ja, det är för jävligt. Det är det. Ja. Nån som inte var svår att hata däremot. Det det alltså nu var det länge sen och vi skulle ha släppt det och så där, men jag vet ändå prata om den här matchen så kan ni jag faktiskt inte låta bli och och och säga hur jävla vidrigt beteende av både Malmöklacken men även avlaget Malmö FF när Tobias eh, ska ha sin avtäckning och stå med mikrofonen beredd att prata och de har sagt efteråt att det visste vi inte vi om det vad är det för jävla bullshit det är väl helt uppenbart att när Tobias sin sista match att att när han står där och väntar att det ska hända någonting och de står kvar och firar med sin klack alldeles för länge och det är ju fullkomligt medvetet och det är ett jävla grisbeteende Att sedan Malmö-klacken liksom tar vidare den facklan och fortsätter att stå och bua och skrika och sjunga när en sån här legendar i, i motståndarklubben tackas av. Det är så jävla problematiskt samt och det är ett bevis på liksom vad det är för människor som står i den klacken fifan måste jag bara säga för det. Och någonting som du sa till mig under när det här är på gång också det var ju att det som är märkligast här nu är inte att Malmö håller på för det det förväntar jag mig att de ska göra. Det som jag tycker är märkligt är att ingen ur Malmös lag kommer ut och liksom försöker dämpa detta. Det är jag till exempel helt övertygad om att Tobias Jensen hade gjort mot oss om vi hade stått och hållt på så där. Ja men så man kan vara antagonister man kan hata varandra, man kan hata varandras lag på plan, men det finns ju vissa saker, oskrivna regler. Jag tror bara att det är Malmö FF i hela Sverige som hade betett sig på det här sättet. Och det är ett bevis bara på vad det är för genomruttet jävla skit i den klubben. Tack och godnatt för det. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Hallå där, Hannes. Hallå där. Nu är det dags för veckans idiot och då tittar jag på dig. Är det du det är? Nej. <laughs> Nej det det är så här att efter att Hammarby spelar sin sista match uppe i Östersund och de då Inte lyckas säkra den här Europa-platsen. Europa-platsen. Europa-platsen. Så var det ju så här att Juric och Rodic då passade på att gå ut i Stockholm. Låter och... som en här serbisk komikerpar eller någonting. <laughs> de gick i alla fall ut i Stockholm då och hamnade på samma nattklubb som AIK när de festade på. Och det blev ju mycket tjafs kring det här då. Då skulle man ju då vilja utnämna dessa två herrar till veckans idioter för, eftersom man inte fäster med motståndarna de har vunnit SM-guld. Jag får bara sticka igenom så här. Ja. Det är bara nattklubbar, och barer och pubbar som man hamnar på. Ja ja. Man har ingen aning hur rik till men plötsligt så sitter man bara där ja. med en gin and tonic. Ja. Ja. ja. Men jag skulle ju då vilja utnämna dessa två egentligen då för att de går ut och fäster med AIK när de själva har missat avsmant och de har sagt guld det har varit så enkelt att göra det. De gör i alla fall allt vad de kan för att kvalificera för detta. De vill verkligen in i Bebepots lista. <laughs> Jag då ridde ut en riktig jävla dåre på en vit test till deras försvar. Och vem är detta? Det är han Nemo Hiden. Jag vet inte fan. Jag tror han är någon sån här kändis på något så här märkligt sätt. Det är inte förvånande att den här personen <coughs> figurerar i den här kategorin i våran podd. Så nej, nej säga. så kan man säga. Han är bajare. Han har någon podd som jag tror det heter det Nemo möter. Skiter i det. Det är helt sekundärt här nu, han. Får, han får ta det. Han väl kan... la med det här kungarna av tylessand det här helt sjuka programmet som som som fanns någon gång i tiden. Det ja. spelar ingen roll om han var med i det eller om han på daglig basis räddar barn som håller på att kvävas. Skiter i det. Det kvalificerar <laughs> sig för veckans idiot i alla fall. Och det är han skriver på Twitter nu då. Nu kommer det. Okej. Okay. Hej Bayernvänner. Jag har fått lite info om Nico och Rodrigos situationen. Jag har pratat med en polare till mig som är väldigt tight med Nico. Tydligen har följande hänt. Nico var helt knäckt efter att ha missat Europas spel och ville bara supa ner sina sorger när han kom hem. Han ringde sin polare som jobbade på Soap för att försäkra sig om att AIK inte skulle dit och soap. det skulle de inte. Soap bar i Stockholm. Ja, ja. AIK var nämne på Sturehof. Nikko Rodic går då till sope och krökar. Då kommer hela AIK plötsligt oannonserat och det är där det stora misstaget sker. Nikko som är mitt i samtal med Mikael Lustig. Jaha. Han försöker tydligen locka Lustig till Bayern. Är alldeles för stolt för att lämna direkt bara för att AIK kommer. Så han fullföljer samtalet med Lustig i 15 minuter. Under dessa 15 minuter så smattrar kamerna runt omkring dem. När samtalet med Lustig är över och de förstott att de så klart inte kan vara kvar så lämnar de Sop och går till Café Opera istället. Självklart var det en stor miss av grabben att inte dra direkt när AIK kom, men Nico är en stolt serb. <skratt> På menuden bara Och gjorde en grov missbedömning. Men jag tror vi alla någon gång har velat supa ner våra sorger rejält efter en sorg. Och jag tror att vi alla har gjort misstag på fyllan. Men detta är liksom allt. Allt annat ni hör är bara rykten och folk som vill elda på detta för att jävlas. Och sen så är det en jävla massa text om hur synd det är om Nico är det här. Det, är, man... det här är ju så jävla dåligt. Alltså du kan inte hitta på en så här usel historia. Det jag älskar också att han tar så själva den utpekade personen det som han säger det det tar han som som en sanning liksom. Ja eller hur? Och allt annat är rykten. bara rykten. Börjar det här att så Nico då skulle då ett vilja dränka sina sorger, två axla Jesper Janssons roll för att agera sportchef och locka Mikel Lustig till Bayern. Vet eh, Juric vem lustig är? Ja, det, det kanske han gör Men det fan, fan, fan, Vad chockerande det blir om, om lustig Skriver på för Bayern här nu i veckan Då får vi ta tillbaka den här eller? Nej, det tänker jag inte Och då vet du ju också att eh, De kommer ju annonsa det med att de två står hand i hand Och göra en skön Bayern-grej av det Med en bärs Nej, ja. alltså Nemo Du får gärna komma och rida ut i försvar Men var lite mer kreativ nästa gång Oho Jag tänkte jag ska testa en rubrik på det här på TikTok. Och så ska jag se vad du får upp för bilder i huvudet och vad du liksom din feeling av vad det är man försöker förmedla uh -huh. och få eh konsumenten att tro. Ja okej. Okay. Ja. Uh -huh. Fotbollstransfers.com. Bara, bara där. Ja <laughs> mm, uh -huh. okej. Okay. Uh -huh. Uppgifter. Ronaldo jagar Alexander Isak. <laughs> Bild på Alexander Isak. Okej. Okay. Vad händer? Vad vad har skett? Eh, jag jag tänkte ändå så det finns ju två scenarion här nu då. Mm -hmm. Antingen så har Alexander Isak kissat på Cristiano Ronaldos bil och därför så springer då Cristiano Ronaldo efter. Det tror jag inte har hänt. Och då är nästa scenario att eh, Cristiano Ronaldo vill ha Alexander Isak till Juventus. Oväntat. Ja, man skulle ju också kunna se i ljuset av, av de här anklagelserna mot Ronaldo så skulle man kunna se en oerhört mörk eh, baksida av detta. Men det kanske vi ska strunta i ja, helt. Ja, det gör vi. Ja, nej. För det första är det ju inte Cristiano Ronaldo. Är det är tjock i Ronaldo. Det är gammare i Ronaldo. Han ska man ju inte förringa i och för sig då. Nej, vi ska då. inte förminska honom. Han är numera majoritetsägare i La Liga-krubben Real Valladolid. Jaha. Och nu skriver Spanska Goal Digital- med med eh, oklar trovärdighet att Vayo Delid som ligger i Alligaen är ute efter Alexander Isak. Så det de då ville få dig att tro att Cristiano Ronaldo ska dra Isak till Juventus, så var det egentligen gamle Ronaldo som ville dra till Valladolid. Ja. ja, om det nu är han som vill det, det är väl någon sportchef där så så att Ronaldo har aldrig jagat liksom det, det kan vi fastslå eller så. <laughs> Chocker Ronaldo lite hunnit i kapp sagt han Nej nej är herregud jävlar. han hade fått åka på någon så moped ja, eller nåt. Ja. Ja. Ah, ja, ja, äh, det visst var det visst var den lite rolig då. Lite rolig var den. Sen var det ju synd då att det var det var en, det fanns ändå en en fin Ronaldo i bakgrunden med det, liksom. Ja. Det hade varit roligare om det var någon helt okänd Ronaldo. Ja, men ibland så kan man ju se TV här i Enstamm och se det loppa här i Enstamm som har så här deltagit i på spåret 94 någon gång liksom så här. Ja, fin åldång. Fin åldång. Jag börjar känna mig ganska klar för ikväll Patrik. Jaha. Så jag jag känner att jag vill fortsätta i en timme till. Prata mer om Ronaldo och ja. jakt på Alexander ja. Isak. Men det är därför vi lägger de punkterna i slutet för att det är så många hoppat av. Och så Jaha. de som vill vara med, de får vara med. Jaha. Relevansen Jaha. är liksom över. Orkar ja. man med det så så ja. Ja. Vad vill du säga nu då? Jo, eh vi har ju ändå ett eh, läge i blåvitt där sportchefsplatsen är vakant. Jonas Olsson sitter där just nu som någon sorts av interimslösning som man kallar det, vikarie kan man säga. Ja, och han ska ju tillbaka till akademin fortfarande kvickt eller på så här det det, det lätte inte snällt. Nej nej, nej nej men jag tycker att Jonas ska vara i akademin för där verkar det gå bra och framåt och det verkar IFK också tycka ska tillägget så att inte vi baserar inte det här bara på vad, vad Jocke själv tycker. Så att vi har väl en ambition i alla fall att det är nästa program genomföra något som vi kallar för den vilda jakten på ny sportchef. Mm. Och då ska vi ha med en gäst som kanske är inblandad i detta. Eller om vi inte har det, ja, vi, vi får, får se hur det, det på. Det. Ja. Men vi vill i alla fall eh, se om vi kan diskutera olika kandidater till att bli ny sportchef i IFK Göteborg och vi skulle hemskt gärna vilja att ni också hjälper oss med det. Skriv på sociala medier på Twitter, Instagram eller Facebook. Mm, och så skriver ni då era potentiella sportchefer och framförallt varför ni tycker det. Så ni inte bara skriver Chocker Ronaldo. Nej. Och då får gärna då vara liksom så här realistiska alternativ. Eh ni kanske kan ni ta någon riktigt god jävla norrman med ett gött nätverk i Ghana eller så hittar ni eh Mikel Stare som vill ta hemd och därför bör komma in. Jag vet men vi, inte. Men vi känner ju så här. Det får gärna vara lite mer substans i. Har spelat i blåvitt är godgubbe. Mm. Utan att liksom vad är det som den här personen har eh för, för kvalifikationer som eventuellt skulle kunna göra att den här personen skulle kunna vara en bra mm. sportchef i Göteborg. Och vi kommer ju lägga ett avsnittsinlägg som vi alltid gör på för, för veckans avsnitt. Mm. Och hittar man inget bättre ställe så kan man alltid skriva det I den tråden ja, under den Eller mejla det till bvpara.gmail.com Kom ett bra förslag i alla fall på en sportchef Och varför, och som du sa Det behöver inte finnas massa kopplingar till i skytteborg Det är jag tror, för samtidigt Det är ganska ointressant Om en person kände någon som spelar i blåvit 82 För då får det fan vara hans jävla barnbarn Som ska in i laget för att det ska vara relevant Ja, det skulle vara någon kände alla de här Marcus Berg och dem väldigt bra, då kan det vara trevligt Men skit i det nu jag låst oss alldeles mycket brom. Ja. Ingen blåvit koppling säger jag nu. Man får låva han broms koppling. Det kan man också. Ja. Eh det skulle vi vilja att ni gör. Då så, så, så kan vi så kan vi se vad vi vad vi hamnar. Visst var jag skulle vilja att vi gör. Vad vad vill du göra? Jag gör? skulle vilja att vi nu tackar Daniel Sackersson som är för oss mister garageportexperten för att han vill vara med och hjälpa oss att göra BB Ford och för att de har då en stört bra deal på Hörmans syssta LPU-porter. Och vad går man in för att hitta dem? Man går in på garageportexperten.se snedsträck jubileum så hittar man det. Precis. Har du någon sista önskan här i livet skulle jag få säga? Nej, jag vill bara tacka Johan Hamlin för allt han har gjort. Och nu sa jag äntligen hans namn rätt. Det gör du!